Mila bederatzireun edo ofiziale dira gaur egun honan. Bederatzireun marka desberdin ditu herriak, alta, komertxanteak eskatuak dira, Ikearen eremuan Merkatalgune erraldoi bat eginen baitute, Kajo Fugek ere aparkalekoa bikoiztu baitu, Estalia eta Urririk eskainiz, eta Urrunago, Ondresek, Ale Shopping edo Merkatalgune erraldoi bat eraiki nahi baitu. Argiki erraiteko, 2008 bosterako, berreun mila biztan legeiago behar lirateke, antjegajeta zeseiko zuzendariaren erranetan, diren beharrei erantzuteko. Eta ururre ikuspenek diote hogeita hamabost mila biztan le gehiago izanen direla hamar urte barne. Saltegia handi horiek zerbait ekartzen ote diote hiri erdiari edo kentzen, hiri erdiko komertzioek beren tokia egin behar dute ikea edo beaben edo ez. IV bilak zizeadibidez, baiiona zentroan ikean eta kajofugen instalatzeko hautua egin du hiru tokietan. Est-ce que un commerçant aujourd'hui doit se poser la question d'aller faire un investissement quelque part dans la mesure où euh, les produits qu'il représente ne sont pas représentés? Je pense que oui. J'espère que tous les commerçants de Bayonne se sont posé la question d'aller à IKEA ou pas. Se poser la question, déjà c'est essentiel. Monika Ikhuz Bayonnako komertzanten arduraduna da, ea IKEAk eragin baikorra edo eskorra duen, eztakia la oraindik neurtsen adierazi digu. Je suis incapable de vous dire ce qui est le mieux ou le moins bien. Il y a des enjeux qui font peur. Maintenant, le le, le monde avance, je dirais, et à un moment donné, il va falloir qu'on s'y coltine. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'avoir notre projet, le projet des commerçants Bayonais. Merkatale eta industriak hanbarak aldaketa batzu egina irituzke baionako iri erdiko komertzioetan, animazio gehiago eskaini behar dutela iduritzen zaio antrekajeta zuzendariari, ordutegi zabalagoak eskaini eta harrera hobea eskaini ere jendeari.